Men ud til 13. afsnit af Filmsofa. Vi skal se en lille fin zombie outbreak, virus outbreak film, post-aprolyptisk. Skotland bliver spadet af. Hvad sker der så? Hvordan var det, du beskrev hovedpersonen, Bjarke? Jamen, det er jo Babe Plisken. Ja. <laughs> blondt. Ej, ikke blondt. Mørkhoved og Babe ind for at ordne tingene. Kommunefarve, eller? <laughs> ah. Er den ikke farvet sort det her? Ej, det var sådan en lidt brunligt. Okay. Nog med hård Det er jo ikke uh, om. ja, yeah, filmen er selvfølgelig. Doomsday. ses på den anden side. But 25 years after the outbreak... It's the virus. It's spark. Containment has failed. What the hell are we going to do? But well, about show you is highly confidential. Surviving so Inside the heart zone. And after our survivors, there must be a cure. You're going out there. I dag var det Mathias, der stod for at vælge filmen, <laughs> til min uh, spot og skam. Men uh, det skal ikke afholdes fra at holde en podcast om filmen, som vi netop set. Doomsday. Det er øh, plenum, der besluttede det. Hvad vi, skulle, hvad vi skulle se? Vi lå alle sammen nogle film op, og så sagde folk Doomsday. Du sagde, det er den her, synes jeg synes vi skal se. Jeg tror, du var den eneste, der foreslog en film. <laughs> og så, så, så sagde jeg, at den havde set. Og det skulle søren fast ved, men så sagde jeg, det er måske et stykke tid siden. Havde du set den? Jeg har set den. Øh, ja, det kunne du have sagt. Det sagde jeg også. Det havde jeg da opfangt. det? du ikke det? Nej. Nej. What? Er det rigtigt? Nå. Okay, det er den bedste. Og du, og du så og så den igen. Ja, det er rigtigt. <laughs> jeg, havde, jeg havde den deres, der altså, jeg havde den mest. <laughs> men okay, nu spørger jeg måske lidt... Uh, lidt så igen, det er jo måske ikke en film, man vil se igen. Nej. Efter man har set, men man kan da godt se den den første gang, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg ville gerne have fået få den begge gange. Men det er lige meget. <laughs> hvordan, hvordan kan det være? at ja, du kom i tanke om den her film, Mathias? Jeg browsede bare på V-Play, uh, og så, uh, så var der en af dem... Uh, der kom frem, og så tænkte jeg, nøj, det kunne jeg da godt til på IMDb, og så jeg, bare at var den ikke så vildt høj score, men heller ikke forfærdeligt forfærdelig lav score, så tænkte jeg, det så er en trailer, så tænkte jeg, det virker til at være lige en film for os. Okay. Og så var der ingen af jer, der havde, havde set den sag. Hvad? Uh... <laughs> Tror vi skal gå to the tapes, efter den her aftale, så jeg lige kigge vores uh, Facebook-samtale. Men ja, Doomsday, det handler om... Uh... En virus, der sig. Måske på verdensplanen. Måske kun i Storbritannien. Det var måske ikke det i var... Eller ikke det, det, det, var, det var i Skotland, og det havde sådan rimelig meget isoleret sig der. Det var der, den startede, og så er de hurtigt... Ja, det har karantæne landet der. Ja. Og på hvad kan sige, sidste dag hvor folk de kan komme ud derfra, før at muren den, den er, er færdig, ja. der er så øh, folk, der selvfølgelig prøver at komme på den rigtige side af muren... Øh, og her blandt vores øh, hovedperson, som øh, er en lille pige, som får skudt øh, år i stykker, så ser vi, hun er sammen med sin mor, ja. og hendes mor ser, at Øj, der er nogle, øh, <laughs> nogle soldater, der ikke er hen på samme side af som alle de andre soldater, men vælger at have en helikopter lidt derfra, og hun er den eneste, der har opdaget det. Ja. Men går så derhen, der og der er ikke noget plads, men så er der en af soldaterne, der offrer sig, og så kan hendes datter komme med. Ja. Han siger, at der, er ikke, der er ikke mere plads, eller at vi er ikke bærer mere. Ja, og så er der en af dem, der take siger, take the baby. Så er der en af dem, der siger, take oh. the baby. Yeah. Ja. Han hopper og offrer sig. Og så 30 år senere, efter de har ja, lidt... angiveligt... Ja, okay, det er sådan lidt... Jeg mener, der stod 30 i introen, men det, det, er sådan lidt, det kommer lidt fra debat, debat senere, måske. Ja. Så øh, er der... Storbritannien byder altså om til en badass kop. Øh, og de finder ud af, at der måske er opstået en smitte også i London. Ja, det, er ja, det er der. det er der. Det er der. De, det ser Der er sådan en rutinekontrol, og så øh, de her politimænd, de brænder sig ind i sådan et, jeg ved ikke, om det er sådan nogle barakker med, med hjemløse, og så er der sådan et, ja. et, et form for hemmelig lagerrum, og så ligger der, jeg ved ikke, utrolig mange smittede derinde, og... som ligger og lider. Ligger og leder. Ja. ja. der er smittet. Og så finder de ud af, hey... Der er det er de så ikke fortalt i Der er folk, der over har overlevet i, i Glasgow eller i uh, Skotlands byer Så tænker de, ah, men så må de have fundet en kur fordi vi havde en forsker, der arbejder op Som vi sikkert har snakket med siden Og øh, ja, så vil de gerne se sende hende sted fordi så kan måske finde en kur, som de så kan bruge for at uh, sørge for at smitten ikke spreder sig altså endnu mere i, uh, i England Og det er så, hvad hedder det, indledningen til filmens action, spænding så planen er at sende de her elite ind og finde den her kur. Selvfølgelig øh, hymmeligholde det, indtil de er sikre på, at de har fundet kuren. Og så kan I så præsentere den, når de, de så ligesom vil til deres egen gavn. Ja, og, og den person, de så vælger, det er jo så hende pigen med et... Øh, hun har en... Øh, første gang vi ser, han har en, en... Hvad er det? En, en klap ja, ja. ja, Sådan Sådan lidt af Snake Plisken fra Escape ja, fra New York. Ja. Er skabt fra New York. Øh, øh, og så senere så ser man at hun har sådan et øh, hyper øh, hvad er det, man ja, hedder sådan. avanceret glasøg, eller hvad ja. man kan kalde det ja. Ja. Med, indbygge... med indbygget kamera. Og hun ja. kan bruge det normalt og, og hun kan det, det er så hun kan tage det ud og smide det og så kan hun få det til sådan og ind på forskellige steder. Ja, og... og se det via sit armrundsur. Ja. ja. Smartwatch. Ja. Så hun er badass? Ja, hun var rimelig badass i starten. <laughs> I starten var ja. hun <laughs> altid badass. <laughs> ja. ja, ja. Men uh, hun kommer sådan bag muren. Uh, ved hjælp af en... Uh, hun hun uh, får hjælp af uh, murvagterne. Eller hvad man kalder det? Ja, altså det er kranker, sådan... Det, er, det, er en, det er en hemmelig operation. Det, altså, det er jo ikke sådan, at, at de sniger sig over, men de bliver lukket ind. De har to uh, MPV'er tilbage... Uh, som stadig fungerer som fungerer resten er blevet erstattet af elektroniske og mekaniske systemer der automatisk skyder alt hvad der rører sig på, på den ene side ja, af det ser man eksemplificeret ved en kanin <laughs> Nino i den grad ja og ja. ja, det er faktisk et af de første okay det er ikke det første men det er et til eksempel på at der er faktisk ganske gode øh, praktiske effekter i filmen. Ja, jeg synes, ja. der er der var så blodsplatteri, mm. og det, det ser jeg godt ud når mennesker bliver knust eller skudt, eller ja. hvad der, der sker med dem. Ja, det er jo ikke sådan, man tænker, det, øh, altså, jeg vil sige, den, den, teknikken i den her film er, er længder over øh, 90% af de andre film, vi har set. Altså Det er rent faktisk, det, det er ikke en low-budget film på den måde. Altså, Ej, det, er, det er ikke øh, Hollywood-class øh, CGI, men men det er heller ikke øh, low-class øh, indonesisk kobitten. Nej. <laughs> uh, det, det, er, det er sådan lidt mere uh, Doctor Who-agtigt, vil jeg sige Jeg synes, det er over Doctor Who hvis jeg skal Måske være... Ja, det er svært, at du Men i praktiske ja. effekter var egentlig ganske fin ja. uh, Så var det lidt at der, ikke var helt så godt men, uh, Ja, men, men der var, var, var nogle eksplosioner, hvor, hvor branden den, uh, den virkede lidt for falsk en gang Men den virkede ja. som om den var lidt i forgrunden Frem for mm. det sted, hvor den skulle brænde ja. <laughs> Så ja men ikke sådan at det jeg synes nogle de har, mange de har, det, det, var, det var men det, det synes jeg ikke det var her altså, det var, når man så efter så kunne man se det men det er relativt subtilt ja. hvad tænker I om, øh, om hendes sådan, personlige motivation i den her sag her? altså motivationen er, er jo ret godt givet for hvorfor hun er motiveret til at komme derind øh, for hun har øh, går ud fra et spinkelt håb om øh, hun har en gamle adresse hendes mors adresse ja. Så man har nok et spængeligt håb om, at de stadig er i live og ikke er blevet spist af nogle af de kendte der der er opstået i mangel på mad. Ja. Det er så også for, at vi ser en helt mark fyldt med køer. Ja. Fuldstændig uberørt. <laughs> Jeg ja, er sådan, der er helt proppet til Men skal vi, ja, skal vi lige tage den, fordi de kommer så de, de slår det her automatiske system fra. De øh, fjerner svejsningen i, i døren, og åbner døren, og så kan de køre ind, mm. og så svejser de jo døren til igen, virker lidt underligt, eftersom at øh, der kun er en lille håndfuld øh, overlevende, regner de med. Men den svejser de til igen. Og så kører de, og så er der de her kører og så er der egentlig ret, øh, ret dødt. Øh, også i starten, når de kommer ind i, ja. i... Er det Edinburgh, de skal ind til? Ja, det er godt Eller Glasgow. Ja, egentlig og så lige pludselig kommer der jo en hel masse mennesker. Øh, ja. Og det ved jeg ikke, om vi skal snakke om nu, men, men der er jo egentlig... Det viser sig at være relativt mange mennesker i forhold til. at tænke om, om ja, hvad I synes om, så, så dødt der har været, og så mange mennesker, så rent faktisk viser sig, at der, ja. der er. Og det er også lidt mærkeligt, fordi de har jo set dem via satelitrik også. Mm. På billeder. Og de der folk de, altså stammefolk, som der så er. sådan Det er blevet sådan nogle vilde... Det, det, det jeg synes indbygger. du ramte den, Bjarke ramte den rigtig godt. Med at det, det er sådan en blanding af... Folkene fra Waterworld og... Ja, hvad var det, du sagde? Max, Mad Max. Ja. Ja, men de, de aner jo ikke noget om, at de noget. Mm. Så det er jo bare mærkeligt, hvordan fanden de har... Kunne holde sig så skjult sådan, så der kun nogle... Årh, der er én eller to overlevende her i byen. Ja. specielt, når man tænker på deres forkærlighed for bål. Ja. <laughs> ja. Ja. Så det, det undrer mig lidt over. Men øh... Og også i forhold til, at de var leveretør for mad osv., men, men de, altså de havde brændstof nok til at, at have biler kørende, og have motorcykler kørende, og ja, brændstof til, og de her hvis der stadigvæk elektricitet det, til noget højtalerværk og noget. Ja, det, det, ja, det virker sådan lidt... Uh... Ja. Det, det, det, be, det bedste ord, man kan bruge, det var sådan, yeah, yeah, <laughs> yeah, <You're> right. Men <laughs> ja. synes I, at der var nogle med de, med de folk på det her hold, der skulle afsted? Hvad tænker I om de andre andre? Jeg, jeg synes, Jamen så altså, vi vi, vi vi vi havde jo øh... skal man sige det, øh... altså vi havde jo den unge idealist nærmest øh, som helt sikkert skal forelske sig. Uh, så havde vi det var Okay jeg ja, er ham ja. Så havde vi lederen der bager der også. Det var en del. Babe, blisken. Babe, blisken, ja. <laughs> og, og så havde vi selvfølgelig også øh den sorte hjælper, ja. som man kalder det. Ja, han gjorde det godt. Han gjorde han det godt, og han gjorde, gjorde det helt efter bogen. Ja. Han, ja, døde nej, han døde hjeroska, øh, det er rigtigt. Han, øh, han gjorde det helt efter bogen. Den var også hjeroska, det er rigtigt. Ja. Fuldstændig efter bogen, faktisk. Det er rigtigt. Men jeg, jeg synes lidt, der var sådan lidt manglende... Hvad kan man kalde det? Karakterer på, på mange personer. Vi skulle lige sige, jeg synes egentlig, de, de har kastet dem ret godt til at være de der... Øh, Lidt forglemmelig uh, backup, uh, der bare skulle, altså, så man vidste, de her, de var expandables, de skulle ikke gøre noget større indtryk. Og den her, de, den de kastede perfekt. man vidste ham, der, der sådan var lidt uh, hey og også boss-agtig, som de har kastet, han er nok døde ret tidligt. Ja, det gjorde han. Så havde de, ja, uh, yeah, altså, så havde de en, uh, en sort hjælper, som vidste, han nok den, der dør uh, til, til sidst, som det plejer at være. Og så ja. var, var der ligesom de der, uh, så jeg synes egentlig, de har her, de her kastet meget godt til at være. Hvad er baggrunden, som de også altså, viser at være? Ja. Fordi altså, det de var jo ikke store biroller, det var jo bare expandable. Så. Altså jeg vil sætte pris på, hvis de har haft lidt stærkere rolle i filmen, faktisk. I stedet for at det bare var hende, og så bare nogle expandables folk. Mm. Og Altså man havde ikke noget fornemmelse af, hvad fanden lavede de egentlig. Vi havde to, der kørte bilerne, og så resten var egentlig bare sådan. Ja, ja de, de, de, de, og, og, og jeg og også, de prøvede dog at sige, at, at de havde to, øh, to, der kørte dem, som også var mekanikere, og så havde de... Øh, to forskere, som skulle være dem der, der kuren, og så havde de øh, to øh, marines. Men altså, ja. Men det med kuren, det var sådan lidt, hvem, hvem er de, var det sådan, øh, Jeg kan jo ikke rigtig pege på, nogen nogen gange jeg må vide, hvem det var. Altså, jeg kunne se den ene, okay, han gik, mens de de adakter på, og man ikke rigtig kunne se hans ansigt, han gik ind i et rum, og så døde han, <laughs> <Det var> <laughs> ja, han. Det er sådan lidt, Han var redshirt guy, eller hvad man kalder det. Ja, det er ikke nok. Men så skulle han have haft en lille shirt på, eller et eller andet, man kunne... Jamen, lad du ja, mærke til, at man ikke havde en på et tidspunkt. <laughs> det gør have på endnu mere. Ja, endnu øh, der. ja, altså en ting, der overraskede mig, var måske, hvor, hvor hurtigt den anden kvinde på holdet døde i virkeligheden. Ja, der, en, der, der, der plejer, Der plejer sådan lige at gå lidt mere tid, før før det sker normalt. Almen øh, er erfaring. Women blood. Æh, og det, det, det synes jeg også... Øh, jeg synes, her synes jeg stadigvæk, vi er jo lidt... I er uenige om, øh, hvor godt filmen klarer sig. Her synes jeg han stadigvæk, den gør det godt. Øh, indtil, at, øh, at der så er... De bliver indenfor. De siger, hjælp, vi, hjælp, vi bliver angrebet. Så udenfor, der virker et kamera, ikke? Så var han lidt på skærmen. Boom. Så står der en kvinde. Så siger han, der står en kvinde. Ham derude i MPV'en siger, at der står en kvinde herude. Og de andre siger, hjælp, vi, hjælp, vi bliver angrebet. Og så tænker han, øh, jeg skal ud og redde hende, kvinden. Hun er afkræftet. Og han tager også så vide direkte, at han ikke skal gå ud af køretøjet. Ja, ja. Og han går så ud af køretøjet alligevel, og de bliver angrebet, og de skal skynde sig væk. Og så er det der, jeg tænker, de bliver angrebet helt vildt meget. Han har en kvinde her, hvad vælger jeg at gøre? Han tager kvinden med en i, i MPV'en, hvor nok bare ville have lagt det længe lig. Og, og det, altså, det gør så også, at hun vågner op, fordi det er skuespil, og så dræber hun ham, og så kører han galt. Og jeg tænker der, der begynder en af, en af det begynder virkelig lidt forseret, det de gør. Hvor man tænker sådan, det vil du ikke gøre i virkeligheden. Altså, hvor de okay. virkelig forsøger at skubbe historien hen i en retning, som, hvor man bare tænker sådan, ah, det er dumt. Altså, det, det holder ikke det her. Okay. Og så var der sådan flere gange i filmen, hvor, hvor man sådan tænker, ah, det vil du ikke gøre. vil øh. jeg ikke det? <laughs> jeg synes faktisk det sjovt, det er, hvor de, de kører bilerne hen, ikke også? Og holder mm -hmm. uden for det der sted, hvor de går ind og leder ja. efter. Og Grunden til, at de tager derhen, det er fordi, at øh, doktoren, de havde, der skulle finde kuren, som de ikke hørt fra lang tid, det var det sidste sted, de vidste, han havde et laboratorium. Ja. Så derfor tager de derhen. Øh, så når de derinde bliver angrebet, og de skal køre i biler derhen for at redde dem, så skal de køre utrolig langt for at komme hen og hente dem. Mm. Det var blandt andet der, hvor han blev slået ihjel, og hende den anden også når at køre videre ja. efter det. det, det, er, det så, de det skal man... hen tilbage engang. Ja, okay, det er sådan noget langt væk. Men, men det er jo så, dem, der er gået ind, de er jo så gået åbenbart et helt stykke. Men var der ikke bare ja, så, de, så utroligt rundt om bygningen. Nej. De skulle jo gå direkte hjem. Ja, okay. Og der var Men også utrolig mange af dem. Altså, der var, hvad var der, et par hundrede mennesker eller sådan noget. Så de kan jo sagtens være hele vejen rundt om bygningen op på på og ja, For ja, ja. de var jo op på tagene. De skulle ikke der. Ja. Ja, okay. Men alligevel fem minutter om at komme <laughs> på den anden side, det er forholdsvis lang tid. Ja, ja. Men, ja. Nu ved vi ikke, om de skulle hele vejen rundt om blokken. Det kan godt være. De, de, de, de kørte i hvert fald rundt om blokken. blok <laughs> Ja. Og så også det her rum, hvor de finder de her skoene ind i det. Nævnte vi så den Det var underligt, at der, det, er sådan, det her lab de går igennem sådan nogle forskellige lab-lokaler. Øh, og så kan de, mm. åh, det er nu dernede for enden, det ser uberørt ud. Så er der være, der er noget eller Og så går man så ned og bliver Og så kommer de bare stormen ud derfra. Bare sådan... Ja. <laughs> 20 mennesker, <laughs> så er sådan på, står der bare skud. Er man også sådan, nogle gange lidt over, hvordan der er plads til alle de mennesker. Ja, lige hmm. præcis. Ja. De, var, de er lige stablet sig derinde. Og, også, altså, og en ting er, hvor mange mennesker der er derinde, men en anden ting er, at de skyder nogen, og så klipper de væk, og så klipper de til hen igen, og så ja. skyder de nogle flere, og jeg tænker, alle de der lige <laughs> altså, hvor, er, hvor, hvor, hvor hvor er <laughs> ja. Og så snubler de det ikke over dem? Ja. Ja. Halvdelen af dem dør, og hvad er det? Er de tre eller fire tilbage, der bliver fanget til en, De er... Fire, de er, Ja, de er, de er fire, øh, og så holder, øh, hvad man kender det, de der uh, Dennis Hopper, wannabes, <laughs> eller hvad, hvad siger man, de holder så en kæmpe fest. og, og... Oh, Må jeg lige spørge noget? Jeg kommer til at tænke på, fordi nu når man tænker over, hvem du blev fanget, ikke også? Ja. Nej, der er faktisk kun to, der blev fanget. Ja, det er kun to, der blev fanget. der, to, der blev fanget. Det er rigtigt, ja. Men ham, der, ham, der havde brækket benet, ja. det var den gamle mand. Ja Det var ham, de koger senere det så faktisk ud som de slår med hjel og så ham den unge ham der sagde bare løb jeg har pistolen her står i slottet med dem det sådan lige ud som det var ham der overlede men det var ham det var ham der blev kogt senere er det ikke det så igen altså hammen øh, med benen der han han blev sådan mere direkte bare mørbanket jamen jeg synes man så eller han bare blev banket hmm. eller en kæmpe stor ja, ham, anden, ja han han, er tæsket, det synes jeg også ham der han blev så tisket i bagt det blev forstødt øh... I den næste scene, når ser ham. Ja, men han den anden ja, ja. så var ude til at få mindre tæsk. Ja. Han vælgede bare med spejlet på. Men ja, han var så også bare en Red shirt. Men så, blev det var, de, så var de så tre, det er, der blev fanget. Ja, Nej. det var nok kun to, fordi han den døde nok. Men så var ja. Ja, ja, Men Hvor, så efterlødte jeg ham bare. De klemte ham bare. Hvor mange <laughs> ting er. De blev fanget. Og så er det her, vi bliver introduceret til vores hosgurk. Ja. Som er øh, ligesom lidt eller... Eller også i, i Warlord osv. Sådan en ekscentrisk leder en ja, punk med, med, med punk-mohawk, ja, der ja. kun er på et bærs hoved, fordi han sikkert også er Det var <laughs> bare sådan nogle ja. så, Og så ser man dem holde den her kæmpe fest, hvor de holder... Hvad man kalder det? Uh, helt stigt? Uh, barbecue. Ja, det går. Er det også. Man, en du... stik marinesoldat eller? Ja. <laughs> og der først, der er det bliver klar. vi introduceret til at uh, ligesom om han er, han er leder, og så lige pludselig bliver han lidt en, en sanger, entertainer, hvor jeg først tænker, så kommer der nok noget hård rock. Og så kommer der sådan en form for rockmusik, og så lige pludselig skifter de bare hen i noget sådan hedder det Benny Hills musik, sådan noget vige vige, tykke mennesker der kommer ind at danse, eller tyske mænd der kommer til at danse. Ja, sådan, ja det... jeg, jeg ved ikke om det er en reference til at det foregår i Skotland eller hvad det er. Jeg ved ikke, men det det er bare sådan det er første gang, jeg tænkte, at det her det er virkelig malplaceret i filmen. Er I ikke sådan... Jeg sad og tænkte, hvad sker der nu? Det, det er... startede rimelig tidligt for mig, hvad jeg sige. <laughs> <laughs> <laughs> Alt er bare malplaceret. <laughs> jeg synes bare, at scenen den gik fra at være, være sådan, at jeg tænkte, det, var, det var da okay at lave, og det er ja, okay, de her, de her motorcykler er kommet ind, hvor har, de, hvor har de dem fra, men okay, det, de har hygget sig, dem der har lavet den her film, <laughs> og så skifter den bare karakter til, til det der sådan... Lallet musik og... Ja. Og lidt tosset. Ja. I stedet for lidt mere sådan... Nu skal du være sexy på den mine måde, så bliver bare en, Nu bliver det <laughs> tosset. Ja. Sexy på den min måde. Jeg kan også godt lige Nu sprang vi lidt, lidt over. Vi <laughs> <Okay. laughs> får bringet det tilbage til den vigtige fangescene her, hvor hun bliver forhørt. Der bliver mm. også introduceret for en af de vigtige karakterer. The <laughs> Ikke så vigtig, men... <laughs> Jeg ja, jeg synes, der er en ret udvikling igennem historien, ikke? Synes du? Men man, man, man, man, tror, han, man, man han, får en det Han, han, han går fra at være en, uh, en slave <laughs> til at være en slave, til at være en slave, til at være en slave, der er hængt op foran en, en bil. Uh, ja, til at være en frygtsindbyte. Eller hvad hedder det? Frygtig slave, og så... Dør. Jeg tror ikke, han er en fange. <laughs> jeg, ser ham, uh, jeg ser ham lidt som uh, en hofnar. Ja. Han er sådan lidt uh, always by the master's side. Så det er sådan, sådan lidt, lidt hans eget valg altså, Det er den måde han overlever på Det er sådan lidt sådan. Altså, han, han er måske lidt typen der kunne vælge at blive spist øh, Og så var han nok vant til at have en domen af tidligere Eller eller andet. Okay <laughs> Men kommer sådan lidt igen i løbet af historien Og han lige bliver hængt op på forskellige ting meget uvæsentligt i virkeligheden. Ja. Christian. Det er derfor han Christian, han er den der synes den her film er noget dårligere end os andre, det fordi han kun holder øje med gemmen. Han får ikke nok screen time. Anders. Så hvis altså nu tilbage til filmen, altså de de lavede helt stik marinsoldat ikke? nej du. Nej, nej, nej, at Altså for nu Men jeg synes det lidt fangeflugt. Altså fordi big surprise, hun også slippe. Der skal jo være med i filmen <laughs> Det er ikke bare der Så sidder og græder i en celle Åh oh, nu bliver jeg så slave Nå I, uh... der, der er lige en, en bitch fight Mellem uh... Jo men der, der, der, der er jo en bitch fight, <laughs> ja, der er en bitch fight. Uh, Og den her kvinde Som hun skal bitch fight imod uh, Er jo sådan uforklarligt Bare tatoveret over det hele Ikke Fordi hun er lederen Ekstra meget ansigt. Hun er, hun, er hun, hun, hun er lederen, så derfor skal hun igennem alle de pinsler, der er ved at få tatoveret ja. Men det viser, det viser sådan en, styrke. Sige, en maskulinitet, men en styrke den er nok bedre. Den er bedre. Jamen, det, jeg synes bare, det er sådan lidt, lidt en klisché, at øh, vi har et post-apokalyptisk samfund, ja. og, og så går vi altså tilbage til tribal-tatoveringer og, og, og mærkeligt hårer. Det kan være, at den er, er, ikke, også. <laughs> men den, den der fight, de har, den, den var, ikke, der var, lidt, der var ikke så, så, så imponeret. Det er prøver at sige. Ej, klipperiet, det har dødlandet ligesom. Altså, jeg tror, ja. det var... Fejlen har sikkert været... Godt nok, altså, jeg tror, den har været dygtig nok udført også øh, af de to, der var med. Men det var bare svært, fordi de bare... Altså, de tror, klippede det, den i stykker. Det, det, det, kan, det, det kan jo nemlig være et problem, at den ikke var særlig god. Det ja, kan også ja. være, ja. Og de var nødt til at klippe den i stykker, så, så, I så det man ja. mindst blev forvirret over, ja. hvad der skete. I stedet for at sige, <laughs> nej, ja, nej, nej, men nej, det gjorde de heller ikke. Lige efter, vi kan godt afsløre... Det er den onde, der dør. Det er fedt, med. Nu må jeg lige, lige kigge væk. Så kaster hun jo efter, øh, ja. efter en, der kommer og opdager det, og så eller mere af resten. Jeg det var egentlig ret godt lavet, også med hans ja. kaster osv. Det, altså, det så det til så et okay. Ud. Ja, fordi man så sådan her omvingling bag hende. Mm. Og der var sådan et klip, hvor ja. man så ser ham nede for enden af gangen. Samme klip, og så kaster hun bare. Ja. Og så ser man bare den flyver. og så rammer hun lige dernede på. Ja. Og det er uden at klip eller noget. Så Det, ja. det ser jeg faktisk ganske fedt. Og altså, ja. så kommer motoren selvfølgelig ved siden af, så han kan af, lige ud Ja, ja, ja. Men det ser fedt ud. Og her bliver vi så introduceret til, til en anden vigtig person i historien, det er, viser det sig Kane, som de skal finde, som er forskeren, hans datter, som ved, hvor han er. Det interessante, det er så, at de kommer ud af byen på, på lokomotiv, og så skal de op til, til faren, og så øh, hører de, der kommer noget, og hvad er det? Det er så farens, øh, ja, hvad hedder sådan? og det viser sig så at det er det de, de er en ridder på en, med en kæmpe rustning på en stor hest og, og et lands og, det, og det lands og det er jo så fordi at de, de er gået helt modsat grøft end ved ham forskeren hvor det bare er middelalderfestning festning og middelalder ja. altså tøj og 100 middelalder. så vi ja. har øh, Waterworld meets meet, uh, Mad Max på den ene side, og så har vi middelalder uh, på vi den, den anden side. Ja, der er... Solomon Cain. Visiting, eller et eller andet... Nej, sådan en Solomon Cain-agtig... Uh, Solomon Cain, <laughs> var det ikke? No, er det, er ja. Agtigt, ja. <laughs> altså, det ja. altså, det er jo sådan en anden lejr, der har sat sin hovedbase på en gammel museum-slot. Yeah. Ja, eller andet... Øh, og sjov nok og pushet nok har de så også iklædt sig sådan noget gammelt tøj eller ja. ja, måske begyndt at lave det selv eller måske bare taget det der var på udstillingen eller det, det hele der er en del på udstillingen det gik ikke lade og også og ja, det synes jeg også var sjovt med at det ene sted at de sådan helt rebelsk, og den anden sted der uh, udelukkende ja det uh, er de sådan også med med ridder og så videre så har de så også uh, det gamle kristne med en, at de har en præst der ligesom er, er rådgiver for ham her uh, det er sådan virkelig gennemført øh, middelalder. <laughs> ja, men det, der underer mig den, det er faktisk, at hvis ikke der er mad der længere, det er der så, der kører. Ja. Men det er der så ikke alligevel, fordi de andre spiser mennesker. Eller okay, det kan man godt selv, der kører, men det virker så, om at der ikke er mad nok. Det kan måske være, fordi den ene part måske manipuliserer noget og okay. Ja, og så, så tænker for, jeg... Man får bare ikke rigtig forklaret, hvorfor der er... Nej, jeg, jeg tror også, det har at gøre med, hvis man kigger sådan tilbage i tiden med dem, der spiser mennesker, det er for at intimidere den anden part. Så ja. det kan jo lige så meget være, ikke mangel mad, men, okay. øh, men mere, vi styrer det her område, hvis I kommer, så spiser vi jer. Rigtig ja. bogstaveligt talt. Men var der ikke noget kommentar om, at der var madmangel, eller var det... Men det var jo. tid, det var i de der, altså, kan sige, øh, i de første år, så først så okay. mistede de elektriciteten, og så løber okay. ammunitionen ud, og maden ud, og okay. så stopper det de, de med... Så ja. de med de blogs der? Ja. Mm. Fordi der kan, jo, der kan jo sagtens have været... Keynes podcast. Hver en overgang, hvor der var rigtig mange mennesker og ikke ret meget mad, og ja. så begyndte de at spise en ende, og så kommer der sjovt nok meget færre mennesker, og så kørende <laughs> kommer der så måske flere og flere af. Ja, ja. Så bliver det et andet et nyt stammesamfund. <laughs> det virkede jo ikke. Jeg, jeg ved ikke. jeg synes ikke, man fik særlig godt indblik i, hvordan det der samfund virkede med de der... Men det er jo skille, like, så... Okay, det jeg synes jeg godt kunne holde lidt spændende altså at se. Jamen altså, vi kommer jo ind til at ridere samfundet. Ja. og så har vi den her ene hersker der bare ikke vil have de her fremmede fra ude for muren til at afsløre noget som helst ja. øh, så det eneste han gør er stille på spørgsmål og ren nysgerrighed og ellers begynder mm -hmm. han jo bare at få, få noget underholdning ud af den i virkeligheden mm -hmm. ja fordi altså, han vil bare slå dem ihjel ja. ja og det, det vælger han så at gøre ved gladiatorkamp. eller der er en gladiator, ja, og så og så og er det, det der jo offerlam ja. Så at sige. Ja. Men det er lidt det der med, så så var der så folk der op, der der var tilskuere som tydeligvis holdt en bøde den. Altså de var da ikke bare for at se underholdning, det var der for at se en dyg. Øh, men man Det, det var ikke... vel også en typisk det var altså ikke men under gladiatorkampene der var vel også en, en... lokal favorit. -tækker. Ja. Det gør pas. Men det er sådan, man så ikke rigtigt, hvordan. Det var bare så altså, han for forløverne hvis man siger sådan. Det var jo det samme der hæppe folket nok også på løverne. Det skulle man nok. <laughs> Ja. Men det var sådan, mm. man så... Man, man, de snakkede selvfølgelig med kongen. Han var nok... ham var lakane. Mm. Big surprise. Han var nok... Øh, altså han var nok enig her, så. Altså, men rådgiver. Og ellers så, så man ikke, hvordan folk interagerede med hinanden. Altså, hvordan magtstrukturen var. Eller hvordan de fungerede i det hele taget. Ja man så heller ikke så meget af det samfundet, virkelig. Nej, det, ja. det var også sådan... Det, det virkede også til at være en bitænk. Fordi det var heller ikke det, de var der for. Øh, I forhold til det, det var jo, at de viste, at der var nogen... En i Edinburgh, og så kom de jo bare ud til ham. Han havde jo skjult sig. Ja. Så det eneste, vi skulle have med, var, at ja, han vidste nok, at de blev holdt øje med, så han havde skjult sig herude. Ja. Jamen, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at det, det var fordi, at instruktøren måske mere forelskede sig i, i ham... Øh, punkrokkeren som skurken. Ja, det tror jeg også. Æh, fordi at alt er op til, at de skulle ud og møde øh, professoren. Mm. Æh, og ideen har nok været, at når de møder professoren, så bliver han lige pludselig til hovedskurken. Ja. Mm. Men samtidig så skulle de undervejs have noget, have noget andet inden, og så man ligesom sig i den her øh, person her, så har man ligesom minimeret antallet af scener med den anden. Mm. Og så er det jo gået hen til, at han bare er hurtigt lille visit. Ja. Æh, fordi det de kommer væk derfra, Men man så, kan, så kommer de ja. ikke noget igen derfra. Men man, så, man kan også omvendt sige, at altså, han, han var jo egentlig ikke... Professoren Kaine der var jo egentlig ikke skurken. Han ville jo bare ikke have noget... Med, altså, de kunne, de dem sejle deres egen sø, og så kunne de fandme sejle deres egen søge. Han skulle ikke have, ja. have noget med nogen at gøre. Som siger, sige, altså, han var jo egentlig ikke nogen skurk på den måde, udover at han bare absolut ikke ville... Have... Men det er jo nok også derfor, at jeg, jeg tænker, at selveste forelsken, som var jo sådan lidt sket hen, hen ad vejen, og som... det er bare, jeg tænkte nu vi kigger på, på Snake Plissken for eksempel, ja. så er det jo, det er jo, det er jo lidt af det samme, hvor i stedet for, at vi så har en, øh, en præsident og en præsident datter, der skal reddes, så har vi her Michael Kane, som de jo egentlig ville redde, fordi det var ham, der har kuren, og så kommer hans datter, og så virker det sig, ligesom præsidenten i Snake Plisken filmen er en douche, så er Michael Kane egentlig også en douche. Og så har vi punk og der har vi The Duke i Snake film, Så det er egentlig præcis det samme handlingsmønster, der er i begge film. Ja, det er det faktisk. <laughs> men, ja, okay. men jeg vil så sige, at uh, Kane var været som medarbejde. Altså. Jo, jo, jo. Også on, uh, ja. men, men han var så altså, ond decideret, men jeg tænker bare, at jeg ser bare samme... Jeg ser The Duke og så punk som er det samme. Altså, det er jo samme handlingsmønster. de ligesom følger. Jeg tror, ja. at ham, der har lavet filmen, har set uh, Snake Plisken, og så tænkt, det er fandme genialt, det, er også, det der. Der. der. Det kan jeg lave. Ja. Bare I Skotland. Det kunne være, at man måske skulle tjekke på, om der var nogle, hvad man siger, litteraturmæssige sammenligninger i forhold til, hvad han skriver og hvad han er inspireret af for at lave den film i forhold til, hvad mm, det sker fra New York er ja, lavet efter. Hvad siger du om hans idé med at gemme sig på det her historiske slot for forhånden, hvor at undgå og se PC, der er sat litterne? Altså jeg vil sige, det, det, virker, det, det virker for mig ret dybt urealistisk, at man øh, kun skulle have øh, adgang til, til øh, ressourcer til at have to øh, satellitter, der kunne øh, filme Skotland. Og det virker også lidt underligt, at man så altså, kun vælger at filme det samme. Men, men, men så billeder. igen, altså vi bliver jo introduceret for ideen om, at England ja, lidt er blevet isoleret fra mm. resten af verden. Ja, ja, ja. Så det kunne være, at de ressourcer, resten af verden har, ikke taget til, til tage rådighed for England. Det kan sagtens være. Så, men jeg tænkte lidt på, altså lige ved siden af, tæt på hvor den der er, der er der jo de der underbrømsbunker, som de har i to gange. Jeg går ud fra, at han er, det er derfor, han er der, hvor han er. Mm, Så ja. han har adgang til den der ark, hvis det skulle blive nødvendigt. fordi ja. der jo nok går jeg ud fra, altså man har gemt biler, du har gemt solidtelefoner. Jeg går ud fra, at du har gemt kunst og sikkert medicin. Han ja. ud for, det er derfor, han er der, så han kan hente noget medicin eller noget. Det er sådan, det. det er underligt. Hvorfor altså altså, det ikke vil være et mere oplagt sted at gemme sig? Det er jo underjordisk. Lige præcis. Det, går ud det er jo et spørgsmål om, hvor interesseret Han egentlig er i at helt, og, helt og væk, at være væk mod at et sted, hvor man ikke regner med, at folk det vil samles. Jamen, jeg tænker også, han har sagt til at han har sagt til alle, at de er ligesom de eneste overlevende på grund af den her virus, der er ikke noget andet ja. så er det være ret dumt at have andre end ham selv og hans nærmeste der har adgang til akken, altså fordi at så kan folk jo ligesom se i der er en lidt telefoner, og det kan være at der er en eller anden der prøver at trykke nogle numre ind og hvem er det så de, altså jeg tænker det er nok for at isolere sig mest muligt ja. og for at have det så dag som muligt så er det måske ikke smart at bevæge sig rundt mellem fladskærmstv og biler og ja, altså teknologien er lige meget det kommer vel andet på, på, om de så får, får adgang til nogen øh, udenfor. Ja, så kan man bare kontrollere det. Altså så kan man bare kontrollere de, de telefoner e for eksempel. Ja, ja, men det er nok bare lettere at bare lade som om det ikke er der. Ja, men det giver mig bare et bedre gennemsnit i stedet for. Og på en borg, hvor man kan se dem. Ja, jeg håber mig, at det ikke bliver opdaget. I, det idé. Er det. <laughs> Ideen med Bogen er jo mere, at det er et sted, man ikke leder. Okay. Nej, han, han siger jo ikke, at det er for, at, at det ikke bliver set på lidt. Jamen, altså, det er nødvendigt ja, det. Ja, der leder man ikke, det når, når, det når du har de der satellitbilleder, så skal du det, få det, det første zoom rimelig hårdt. Så leder du ikke ja. efter et slot, der ligger midt ude på landet, Så leder du ind i byen. Hvor er det jo også et eller andet sted, pludselig meget. Nej, nu er, <laughs> der der, er. nu er det der, han er. Ja, det er Hvad tænker I, er der nogle ekstra gode øh, kampscener, eller øh, skud, du, eller noget, eller noget, I lige tænker dig? Jamen, Nej, der, synes, der, synes, der er jo jeg... ikke noget sådan vild embonerende i det er kamp, sigt, jeg synes. Jeg det... synes det... igen det er øh... det er ikke vildt godt, det er ikke vildt dårligt, det er underholdning og øh... jeg føler mig sådan ret godt underholdt. Altså, jeg synes det er, det er meget godt, meget godt håndværk uden at være exceptionelt. godt. Ja. Altså, jeg synes det er nu det er nu mærke måske, lidt, men det synes jeg altid, sådan kampscener er. Jeg synes godt, den kunne være kortere, den der bøde kvinde kampscene et eller andet sted. Nu vil jeg vi nævne den egentlig ikke. Okay. Nåmen altså jeg synes den er okay. Men, den er ikke, men... ikke klippet så dårligt. Nej. Ja. Og, og det er sådan en okay opvisning af slottet. Det er ikke sådan så det ser ud som det er sådan en krykkerfejl Nej, nej, nej. Og, jeg, synes, det, så... det, jeg synes det er okay. Men det kunne nok også være koder der rigtig nævnt. Det eneste jeg synes sådan, det er de der eksplosioner. og ting sådan ja så kom. Hvad fanden skete der der? Ja. Er det, her, ja. Ja. <laughs> ja, det er fordi ja jeg, jeg tænker også lidt. Det var jo også en underlig scene den der vedløsning for de, fordi du ikke rigtig op til den. Hun bliver bare sådan lidt smidt ud. han sagde, ja. Jeg Jeg bare lige hører at det er derfor jeg har ja okay, fint nok, jeg er egentlig pisselig glad, jeg vil lige bare svæle, og mm. give gider noget med det andet, der går. Og så kommer du lige på den andet, der går indad. Jo, det, det, jeg synes, det, det synes jeg egentlig var fint nok. Det har været sådan lidt anti hvis de bare har kapt på hovedet derinde. <laughs> ja, jeg bare, det er ikke det, der mening. Altså. Nej, men altså, han, Nej ikke han, han, han skal jo også have noget er... underholdning til masserne, så ja. hvis det virkelig er middelalder. Øh, ja, de vil, slet ikke, fået, de vil slet ikke fået det. Altså, jeg er enig med, hvis det havde været den anden sted. I stedet at bygge på, hvor, hvor det er den stærkeste, der bestemmer, det er... Ja, der kæmper man jo ligesom om dominans, og det, det er ligesom det at man, man etablerer sig. Jeg tænker, i Romeriet, det, der er det jo vel skabt. også kejseren, han, han havde vel netop uh, kolosseum for... Det var jo underholdning i ja. sensationstegn, men det var i virkeligheden var det at vise, at han havde magten til at bestemme, hvem der lever og dør, og det er jo det samme, han gør her. Han samler alle, og så siger han, nu underholder jeg. Prøv at se, jeg har fanget Jamen, hende Jamen, der bliver slet ikke bygget op til, at der skal underholdes altså, det er bare sådan, Nej, men så ville det virkelig også blive en virkelig lang film, hvis... Altså... Hvis, hvis han skulle sige en enkelt kommentar. Det, no, det, nej, men... altså det, det, det er jo bare sådan, no, det er jo fuldstændig yeah. uden ting. Altså, det er sådan, I, I skal bare slås ihjel. Mm. Jeg gider ikke noget med, hvad man gør. Og så går de ud et rum, og så lige pludselig går de ind i en fighting arena, og så er der en anden god. Mm. og så er det egentlig sådan lidt det. ja, men altså, altså... Det er bare en mærkelig måde at gøre det på. Jo, men det, er jo, det ene, det er jo bare, altså, så er det, så er det eksekveret, så er det og det andet, det er jo... I citationstegnen, underholdning, det er jo også for at få tiden til at gå. Det er nok ikke pisse fedt at være med. <lødelsen> <lødelsen> ja, det tror du ikke. Det kom bare ud af ingenting, synes jeg. Fordi det er ikke noget, man siger, nu vil I blive slagtet. Er ham her? Eller, Nej, vi blev, ikke nu vil I Det gjorde mig ikke noget, der kom den scene. altså Det var ikke sådan, jeg tænkte, wow, det er underligt, det her. Okay. Jamen, det er jo... Nu har man bare en mindset, hvor man bare siger, fuck det, der kommer lort, det er lige meget. Det runder hen over mig, det er meget. Altså, ikke på den måde, men det er sådan... Ja, nu, nu kommer det bare. Altså, det okay. sker bare. Og jeg sad bare og tænkte over, hvad, sk hvad, sker? Jeg hvad sker der? Sker, med var, jeg synes, der, der? der var andre ting, hvor jeg stod så over det, hvor jeg tænkte, ah. Ja, ja, ja er det var altså. ja. Men, det. Var for eksempel, der kanæder, som Men altså det der med arenaen, det er jo også for at vise, at det er jo ikke kun er i arenaen, at han kan gøre det der. Nej. Okay. Det er jo også, når, når, når de bare gør ting i dagligdagen. Så vil den her mand jo bare komme ind og så gøre de der ting, som han gør i arenaen ved de der fanger. Så de, Man, de, så de, de, de, de viser lige så meget øh, som underholdning. Altså, det er underholdning. Samtidig med, at det viser, hvor stærk den her mand, han har til at håndhæve sin lov, han er. Ja. Så han kan rende rundt og dræbe de her forskellige mennesker på sindssyge måder. Men det er var rart nok at få lidt bedre indblik i det samfund. Jamen, det er jo det, bare, det, er, det, er, det, er, det er jeg mente med, at... Men jeg følte lidt ligesom, at han havde forælsket sig i den anden skurk. Ja, så og, og, og dermed havde øh, negligeret den, den anden skurk. Ja. Øh, det, men man mangler simpelthen bare lige det der fem minutter ekstra, hvor man får forklaret lidt. Men det synes ja, jeg ikke rigtigt, det, fordi, fordi det er bare det, er en ja. karakter Altså, de kommer ligesom frem, men Men, men de, det, at de det, at... det, det er jo det, han er blevet til, ikke det, han måske skulle have været. Men det ved jeg ikke, fordi igen, jeg, jeg, hvis man kigger på Escape from New York, jeg, jeg synes godt, man kan lave sådan en en en-til-en i forhold til det, hvor man så bare finder ud af, at det, det vi kommer for, det, det er ikke realiserbart. Jamen, altså både og, fordi godt nok er præsidenten jo lidt en douche. Ja. Men her er det altså en douche, der har et samfund. Men altså, i forhold til der er det her samfund, hvor han er the boss, ja. så synes jeg lidt, han, han, bliver, han, bliver, han bliver lidt forsømt. Øh, ja. De kunne godt have brugt et par minutter mere, og så eventuelt øh, bare flygtet. Ja. Ligesom de gør Men altså man får, man får ikke forklaret ret meget Men altså de undskyld det så lidt undervejs I filmen at sige at han er ikke interesseret i noget Han vil bare dræbe ja. Og så får man ikke rigtig nogen Introduktion til samfundet med noget, Fordi det første der sker når de kommer Det er at han vil dræbe dem Det kunne være spændende hvis de bare lige havde givet den lidt ekstra Altså fordi, fordi Han er en spurg Og det undslipper ham Det, det er en ting Ja det kan man måske godt kalde at, at det går skidt for ham men de kunne måske have etableret, at han, han stadig skulle kæmpe om magten derinde, når der var sådan andre fraktioner eller, eller andet imod ham, og derfor så brugte han de her kampe til at ligesom holde det skak. Men så i og med, at de så altså står han i en dårlig stilling, fordi han måske godt opmeldte ham eller sådan noget. Altså ligesom, ja. ligesom lad det være Men man, forhold, han man får heller ikke noget efterspil. Nej, på ham? Altså, nej, øh, eller jo, som svar på dit spørgsmål. På ham får man ikke noget efterspil, fordi det stopper simpelthen bare ved at de kommer ned i den tunnel og væk ja lige præcis og så, og så skal de jo flygte og så har de jo den her pige med nu når de har fået at vide at det er nu når de har fået at vide, at øh, det er fordi de er blevet immune at øh, ja. at de kan klare virusen. ja så de, altså, det er simpelthen, han har ikke opfundet nogen kur han har ikke givet nogen in injection det er simpelthen mm. de bare udvikler selv ja. immunitet så det er derfor de overlever og det er sådan som de gerne vil have fra ham selvfølgelig, Men de ja. får det at vide, men det siger nej, nu må I sejne i sejnsøg, vi er blevet evolutionært bedre end jer. Så møder de jo Mr. Sol igen, som er, jeg vil sige, hovedskurken i filmen. Og måske hans søn, måske Og måske måske ikke <laughs> hans søn, men i hvert fald på en eller anden måde opdraget manden Ja, altså hans datter kalder hende, ham han, hendes bror. Ja, og, den... og hun kalder ham sin far. Så der er en god sandsynlighed for, at det er rent faktisk hans søn. Men de der, der er også muligheden for, at han, han bare har opdraget en masse børn. Men de flygter så, og så er der en sådan kæmpe, eller kæmpe lang biljagt scene. Mm. Fordi ja, de finder jo de finder jo en bænkel nede i den der tunnel. Ja, og så ja, kører der, de. der, der synes jeg virkelig, at filmen den blev ringet. Altså for det første, det første vi ser i den her biljagt scene det er, at uh, i stedet for at køre på den vej, de, de kører på, så drejer de til venstre. Og så kører de der i deres bænkel. Og så kommer der en, en virkelig gammel politibil kørende. Og den indhenter dem sindssygt hurtigt. Og de kører, hvad ved jeg, altså måske, øh, de kører 20 km i timen eller sådan noget i den der skide Bentley. Og det <laughs> <laughs> er det bare dybt, dybt urealistisk, at den kommer op, og så har de sådan en, øh, åh, jeg kører dig af, af vejen scen fordi ja, det er Bentley der der, der. der er en god forklaring. Ja, lad, lad mig, lad mig høre. Det her, det er tydeligvis, fordi det her, det er fremtiden. Og Bentley'en er ikke med automatgear. <laughs> så de sidder og kører i første gear hele tiden. <laughs> det var bare sådan, jeg sagde, what? Det er simpelthen for onds det her. Ja. Og så kom de af med politibilen, og så lige pludselig den vej, de rent faktisk, er det ikke den vej de kører, eller den vej de kom fra, at der lige pludselig kommer en masse biler. Altså den vej de kom det fra, det. så så besluttede så for at at lege chicken med dem ved at bakke. Jeg tror det der var de og var vej hen. For ja, var det ikke? De? Det? rundt. Ja, og så kom de her noget fra sig bakken. Det var, ja. Og jeg de, altså, hvor, hvor kom det fra? Hvordan vidste de, at hun ville være lige præcis der? Hvorfor har de placeret øh, hovedskurken og ti biler lige præcis der? Når ja, ja. de ikke rigtig really kan få mere benzin, så hvis de løber tørre, så er de fucked. Den var lidt Ja, altså, under den her biljagt, der, der lavede jeg mærke til en lille ting, som jeg synes var ret fed faktisk alligevel. Ja. Det var på et tidspunkt, så var der en uh, bil, der kørte ud over en skrænt. Og så forventer man jo lige pludselig, at den her bil her lander og eksploderer. Ja. Men i stedet for, så lander en noget vand, og så ser man det her vand blusse op, og så er det det sidste, man ser det. <laughs> Ikke nogen kæmpe eksplosion, bare masser af vand, der, der, der, der bliver sprøjtet op. Og det synes jeg faktisk er ret fedt, det der ja. med den der kæmpe eksplosion. Der. Til gengæld, det var, det var til op, gengæld og... så var ja, der, da de, de er på vej ud over, så kan man se, så jeg kan bare se, at de bare har taget sådan to øh, kunstige hænder og sat i hver sin rød. Og så køber de bare, at man kan bare se, at den bil, den bliver ud over. De der hænder, der var sådan blabber lidt i midten Det var sådan en så ser jeg det der vand komme op. Så de der hænder, de har der bare stadigvæk øh, sammen. Og man kan bare se, at der er kun, kun de der hænder. men no. Jeg kan huske, der blev blevet robt efter nogle hænder, men jeg så rigtig selv. Ja. ja. Det er ligesom manden, der falder ud over klippen i Age of the Hobbits. <laughs> Han flager. Er det vel lidt spoilers uh, Også med den der du, du nævnte den her chicken. Det sker i forbindelse med, at de lige vender rundt med den der politibil biler, mm. de Hvordan, Hvad er uh, hun gør ved dem? Hun skyder deres dæk. Ja. Og så drejer de lige så. Og så drejer de helt vildt meget ud over klippen i stedet <laughs> for uh, <ind>. at <laughs> Så Som man jo gør. Når man det bliver, ens bil bliver punkteret. Jamen må ikke køre på et ikke? Så kan du få noget luft under vingerne af. <laughs> skal jo ned i grøften. Den var de var på vej hen tidligere, det er jo så det, at de havde røven. Og der kommer de unden så. Kæmpe ja. mm -hmm. Og så vælger de bakke. Ja, ja, og så sådan et bakke chicken. Og det er så det, der er lidt mærkeligt, fordi hun er jo bare iskold. Hun bakker bare, fuck det. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, at de jo bare sådan, Nå, nu er jo også deres fordi tidligere, der er det jo bare... Vil de vanilige bare kaste sig imod gevær i alt muligt offret masser af folk, bare at fange to af dem. Ja. Så det er sådan noget et tats, der, der overraskende nok betaler sig. Og så kommer din øh, elskede øh, karakter tilbage i filmen. Ja. Under biljagten. Så kommer han gennem dem. Han har lige et øh, storsåret øjeblik, og han, øh, han bliver spændt ud for øh, en af de der, jeg ved ikke hvad det er, en pickup truck måske. Det er sådan en gitter foran, eller sådan en gammel metalseng. Og så hænger han lige på den. og så. Øh, så fortæller jeg af vores gutter lige, eller en af de gode, der kører bilen, der skal i han arbejder sig til, hey, you like pain? Altså, nikker han måske, jeg ved det ikke helt. Han rækker tungen sådan her, Altså, <laughs> han, han, han rækker rækket og så sådan nærmest ryster med hovedet, så den der tungen slapper lidt frem og tilbage. Ja. Øh, og så kører vores så den af den er, den vejen, altså, ja. og så rammer den ind i anden bil. Øh, det går og den eksploderer. Ja, ja, den rammer et eller andet, der eksploderer i hvert fald det er så faktisk egentlig sjovt det er sjovt synes fordi ja. Mansel lige man ser lige dem der sidder i bilen de hopper ud til siden og ja. han, han er jo spændt fast han kan ikke gøre så meget <laughs> og så kører den bil og så kører bare sådan en hauer hele man ser ja. lige sådan rammer sammen arme lige forsvinder den det er sådan meget sværtet så det det det, det vil sådan en fin afslutning på Gimbels historie <laughs> så han ligger bare sådan smidt, hvad, hvad deres, deres, synes I om øh, om den sidste scene i biljagten med med den bus der jeg synes, det var poetisk, at også hans hoved røg af. <laughs> altså, ja. skurken. Fordi nu må hans kærestes hoved rørt af. Mm. Tidligere film, det ved jeg ikke om jeg har nævnt. Øh, Og så er det lavet. <laughs> sagde det. Nå, slet det. Ej, <laughs> Men altså, øh, og hendes hoved har han jo med sig, sammen med kroppen <laughs> i bilen. Og så har man op på potat den anden bil, på en eller anden mærkelig måde. Det synes jeg faktisk, var, var OK lavet, da han er deroppe. Altså, jeg synes... Var uh, det... stress... han er deroppe, eller sådan er stunted? Ja, stunted synes jeg egentlig er OK lavet. Altså, jeg tænker, de har så udtæt kørt i høj fart. De, de tyks... kørte meget stillet... hurtigere, end de gjorde i... Ja, ja, noget hurtigere. Og det så heller ikke ud, som om han sådan var spændt specielt fast, eller noget. Men jeg har jo ikke scenerne, nej. Nej, jeg synes, S så det, så 3... det synes jeg egentlig var okay. Men i når snakker sådan i forhold til, om det er godt eller dårligt. Men det var mange af de også både... De bøde effekter, men også mange af de andre praktiske effekter, var en ganske ja. fint lavede. Ja. Der var nogle af der ikke var helt så godt. Ja. Øh, men, men nogle af dem var også... Altså. Mm. Så... Det skal den ruse for. Ja. Men det ved jeg, ja, så flister han sig hovedet. Hun kunne lige lukket ind i en bus, som de havde valgt at lave en øh, blokade med. Ja. Og så kommer der en kæmpe eksplosion. Det, det var den obligatoriske eksplosion. Og den viser man... Altså. Jamen, altså, det er jo slut ja. Og så ryger han hans hoved af den eksplosion og så fyver det hen og skriger. Mod kameraet. Mod kameraet, altså uden krop, uden ja. mod luft, kan han skrige og blive med <laughs> hele vejen hjemme. luften. Ah! Og så bare, ja, ud mod uh, kameraet. Næste, Til gengæld, det, så synes jeg, det var sådan lidt dårligt, fordi man ser, at der kommer de her kastestjerner ud. Og der ser man, de rammer ham ikke, det er en af dem så tydeligvis gjort, men der kan man stadigvæk se, at han bevæger sig, så det lidt rundt i hovedet ikke der, og så flyver de så ind igennem den her bus, og så flyver hovedet af. Ja, jeg tror da egentlig, det var meningen, at han bare skulle sådan... I den eksplosion der, men det er sådan lidt mærkeligt. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg fik også lige sådan en lille flashback til, at jeg faktisk mindedes, som om han blev ramt af den der. Mm. Jeg fik mistet hovedet, men det gjorde han så ikke. Det synes jeg ikke, at det så, men igen, ja, det kan... gør han, de ja, jeg tror ikke, han gjorde ja. det. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg så et andet cut, eller om jeg bare husker mm. forkert. Det gør man ikke, okay. så bilder man sådan noget ind. Så. Jeg vil gerne lige pointere, at Bob Hoskins har meget med i den her film. The yes. Late, the Late Great. Super Mario. Han havde lidt en speciel egenskab her. Han kunne slippe udenom karantæner. Øh, ja. <laughs> ja. Hvordan kan jeg forklare den første, uden at æle for meget? Der er, der er et tidspunkt, hvor der kommer nogle zombie ind i en bygning, hvor præsidenten er hans mænd er. Ja, undskyld. Øh, en effekted, ind i bygningen hvor øh, præsidenten er er. Så bare Hoskins er altså låst inde i samme rum som den der zombie, som står frem mod præsidenten. De lukker nogle øh, døre. Premierministeren, faktisk. Ja, ja. præmierministeren. Ja, det er ingen som lå i de her karantæne, der i. Uh, så skyder han zombie om Der kommer lige noget blod igennem. Infektet. Forskyld, <laughs> infektet. Lige gennem dørspejken, som så ramper præsidenten. Det er så ikke så vigtigt. Premierminister. Premierministeren. <laughs> Premierministeren. <laughs> Premierministeren. Fuck det, okay, fint nok. Så har de lige lidt snak derinde, fordi det er jo så godt, at han blande det der. Og så kommer Bob Hoskins så. Selvom han var låst inde på mm. den anden side af karantinen, så kommer han lige på sekunder ud igen, med sådan en sidedøj. Ja. Sådan inden de andre. <laughs> og, hvilket så også kommer hen til slutningen, som så nok ikke er så stor en spoiler-agent. Jeg fik det her, den det her del af den. Det er fordi, øh, hende og dem bliver så i, øh, som den eneste i... Øh, hvad hedder det? Konstantoren. Hende, hende. Ja. Hendes, hendes idé er også så opsøgens mor, mm. som hun havde gamle adresse på via sådan postkort, hun fik, hun var en lille bitte pige og blev efterladt. Og så tager hun så derind, og så har hun også skidt postkortet til dåpaskens. Og han kommer så også lige da han, så mødes de der. Og så sidder man og tænker, jamen den der karantænesone, der stadig stadigvæk helt helt Ja, no fly zone. <laughs> ja, ja. Det, der var, altså, det sige, no fly zone kunne så godt være, være ophævet måske på grund af, at nu havde de ligesom en, var ved at udvikle en kur. på grund af. Men, men det vidste de jo ikke. Altså, helle, jo nej, konceret, men, man må sige, no, men det var en ting, at, at no fly zone var, men der var stadigvæk karantæne deroppe. Så det kan stadigvæk rinde normalt. Sådan var han en god container Men skal vi sige mere, fordi nu har vi jo snart spoilet det hele, med, tænker, at vi kan jo godt udlade det, vi ikke har spoilet endnu, og så sige, at, at det var det, vi ligesom har at sige om filmen, eller hvad tænker I? Ja, yeah, yeah. okay, der er, der er måske lige en ting, jeg kan kommentere, men okay. Okay, jeg kan måske godt ud og det, det var bare det der mærkelige noget med, hvad vil I gøre med hende? Sådan, jamen, I skal jo lige bare med hen i flyet. De, okay, de, de får hende her, som er immun, med hen til en helikopter, der skal redde -zonen, og så siger de mig Øh Agtigt hvor Nej. det så virker som om at de kun vil have hende der, er den inficerede, og det viser sig så at de, de alle sammen er, er velkomne om på det her fly, så det virker meget underligt, Nej, at der er en konflikt. Egentlig ja. rigtig konflikten, den er jo sådan set, at han, han kommer der, gør det nu ikke sværeren der, øh, giver så bare kvinden, så giver så giver give han kvinden, det vil han den anden ikke være med til, ja. så sådan, hun forlader ikke det her sted uden mig. Så får han alligevel lov til at komme med. Nej, nej, nej, nej. hun så siger hun jo til ham. Så ja. siger begge pliskerne, hun siger jo så til ham. Ja. Bare giv op. Bare giv hende dem. Altså ja. Du kan ikke gøre noget. Men han giver jo ikke op. Det de, de kan bare ikke så, altså, så giver altså, han jo lige præcis op. Eller så kommer han bare med alligevel. Altså, nej, så må altså, hun altså, også gerne komme med. Og så... Ja. Hun efter der bare sige. Men, men altså, det, det er jo... det er jo øh, hvad han hedder? Ham der... Den anden den sidste skurk, eller hvad man kalder, kan kalde det? Uh, uh, Debat... Ja. Debat... Ja, det. Uh, han giver sig sådan, sådan lidt, jamen, ja, okay, det er nogen, kan, vi skal da godt komme med. Men gør han ja, det, det synes jeg ikke. Jamen, han, eller... altså, han kommer med på helikopteren i hvert fald. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Men, men det er jo derfor, det, virke, det virker ondt at han kommer med på helikopteren, og at der overhovedet er det der, i stedet for at sige, kom nu med ind i helikopteren, men, men, I træ, Men, træ. men ja. ideen er, at fordi hun bare parerer og sådan der, så tænker han jo, at hun er egentlig god her, fordi at hvis hun nu har været sådan en øh, i stedet for, godt dejligt dansk ord. <laughs> Så så var hun jo ubrugelig, men hun, hun, hun kunne på revider og så var hun jo, så hun god, så hun bruges til noget. Mm. Så er det sådan, du siger sådan en test? Det, det Jamen var. altså altså for ham til lidt eller for hende blev det lidt en test i forhold til ham, hvor hvor hvor hun nærmest bliver til at bare sige ja okay. Okay, det går godt øh. være det går jo fordi sådan men det er helt det indtryk jeg fik af den. Men det var jo noget mærkeligt det der med fordi han siger jo først det der med bare bare at give det op, gør det, mm. gør det er ikke, ikke svært end der. Ja. Og så siger nej, vi vil ikke med hende. Og, er det og så siger hun så sig til ham goden som ikke være med inden Hey vi kan lige sikkert kigge op, vi har ikke for noget der Og så går de suger til ombord på flyet Og ja, så siger bare, okay, og så går de begge to op på telikopteret Og så siger primæremesteren og til hende en big pliskin der Hey skal da godt med Men der er stadig lidt mere slutningen tilbage, vi ikke har afslået Men lad være med at se filmen Lad være med at se filmen Hvilket vi kommer til, at man helst ikke skal, eller skal man? Skal man, skal man ikke, skal man Lad os lad os give den nogle eller lad os vi ja, måske lige hurtigt snakke om afordningen først Lige sådan nogle kommentarer til den. Ej, ja, men jeg synes ikke rigtig, der var noget specielt sjovt i filmen, altså, det var, eller jo, der var nogle enkelte scener sådan lidt, man kunne løfte på af, specielt i den der anarchistlejer, der spiste mennesker, men, øh, men eller så er det sådan en okay engangs sefilm. se film mm. du kunne se den én gang, og så skulle du i hvert fald vente den 20 år, så det var du har en nostalgi-ting med den, jeg ved det ikke så meget men det kunne man Så kan man om det. Det kan jo være, at der findes nogle unge mennesker her om om lad os sige 10 år, der synes at det her er nostalgi. Det godt være. Lidt ligesom at vi andre vi er alle forelskede i film som The Neverending Story og sådan noget, som i virkeligheden er mega ring. Er den dårlig? Er ja, det er det. Jeg må prøve at gense. Så man lige Se, okay. altså, det altså en al allerede her, der har min nostalgivirkning. <laughs> <laughs> Næm jeg jeg har ikke set den siden dengang. Så... Ja, det, det, det, det jeg kan bare eneste jeg kan huske, det, der var dårligt lavet, det er den der øh, flyvende drage. Nå, eller Relax. Ah, var lavet. Men generelt så, så er jeg jo ikke særlig god. Okay. Det ja. ja, er så en god sang uanset, det får du sige. Sagnumsen. På <laughs> nær på nær når den bliver sunget live. Af, af, af dem der... Af, Creamy. Det. Ej, nej, nej, nej, tv2 TV, TV TV de, de, de fik dem booket efter, de havde ikke opspillet op, i 20 år, eller sådan noget og så fik de dem... med Nå. stationen TV2. Okay. De havde sådan et jubilæumsshow og så, mm -hmm. <laughs> så fik de dem til at spille, og så fik de dem til at spille den live, og det lød forfærdeligt. Mm -hmm. <laughs> og de kunne bare ikke komme op i de der... Stop! Det, blev bare sådan, det var virkelig bare sådan, det var lidt som os x-faktor. Lidt faktisk. Sådan under noget ja. udværelsen ja, inden de... Ja, ja, ja, ja. I hvert fald her, hvor vi så lidt af det i aften. Nå ja, oh, ja. <laughs> det, var mange, det var vildt. Der var så mange, der var ringe. Uh. Det kom live-showet. Det plejer det ikke at være så lavt nu. Jamen, det var ikke live-show, det her. Det var udværelsen. Nå, men øh, som manden, der virker lidt til, måske var mindst glad for den film her. Så kan jeg måske lige finde nogle kommentarer til det. Fordi jeg sad faktisk lidt og tænkte over, hvad, der er, hvad jeg så godt kunne lide ved den. Fordi jeg sidder jo her sammen med øh, to fuldvoksne mennesker. Og sidder og oplever at man faktisk, kan nyde filmen sådan? Okay. Så det, så det må jo være et, et spørgsmål om, om smagerbehave. Du må jo erkende. Det er ikke bare mig, der har ret, og jeg har lært for Men jeg tror lidt, altså, vi er enige i, at, at filmen øh, prøver, altså er sådan lidt, er lidt humoristisk. Den leger lidt med nogle sjove ting. Sådan og det, der. synes jeg, er den største fejl ved den. Okay, fordi... Ja. Ja, dem, de, de steder, hvor den prøver at være sjov, der, der, der er jeg ikke med. Nej, det falder lidt igennem. Ja, det falder, jeg synes faktisk, det, at, det, det er meget igennem. det er en ind. kvalitet i sig selv, faktisk. Ja. ja, det kan det godt være. Ja, det ja, synes det. jeg nemlig bare ikke, det var her. Jeg, jeg, jeg, jeg synes, det var det var malplaceret, og det, de har egentlig taget en, øh, en film, som egentlig var okay, og så har de, så de, så de gjort den væsentligt dårligere, synes jeg. Mm. Ja, og det er det, der gør, at vi kan snakke om den i dag, fordi vi valgte den, fordi vi regnede, at den var lidt dårlig. Ja, ja. Men det har bare været rart, at Christian har set den og så sagt, at den er ringet. den er ringe. Oh, den er ringe. Yeah. Hvorfor skal jeg se den igen? Og så kunne Hvorfor vi sidde... var der ikke noget godt med Solomon Kane? Ja, Det ja. er så ringet, at man glemmer, at man har set den. <laughs> yeah, okay. Men det har bare været fint at kunne sidde og så har du sagt det, og så kunne man egentlig sige, det var det ikke. Altså. Nævnede noget, der var dårligt, og så kunne du sådan sige lidt hister her. Men jeg synes bare, her faldt den virkelig igennem. Jeg synes resten, synes jeg ikke, var sådan okay. okay. Jeg havde måske også sat jer op til noget lavt. Eller nu har du ikke engang hørt, det jeg har set den før. Så. Det er <laughs> ingen deres <synes> visste. <laughs> <jeg synes det. laughs> Men det, jeg synes også... Jeg ved ikke, at jeg også bare de der punklodder. Jeg kan ikke lide den måde. Deres ja, design... Der tror jeg lidt, at øh, netop det... Øh, Ja, det der, man har med, om man har set noget tidligere, sådan, øh, hvad er det nu det ord, du har lige sagde det? Waterworld, man, man, man Nej, nej, i forhold til nostalgi-effekten. Nostalgi oh. Den er lidt kommet ind ved mig, fordi da du nævnte uh, Waterworld og, og så videre, så jeg, det har du skulle ret i, så det var meget meget opbygning, ligesom dem. Uh, det var skulle egentlig meget hyggeligt at, at se sådan lidt ja. af, den slags uh, igen. Men jeg vil sige... Man kan godt drage på lidt til vorterbold, men jeg synes ikke fordi Waterworld passer godt. Men deres, deres, altså der, der, der den er jo genial, De, der, der der er der en ordentlig har aldrig været bedre end den film. Den som Omløve var en lortefilm i forhold til det. Pustmand. Det Brooks, altså, Brooks. Ah, den Er god? Den er faktisk god. Waterworld, der synes jeg mere, at, øh, at de bare har taget sådan nogle gamle rags på, eller sådan nogle gamle af, af, afslidt tøj. Mm. Altså det virker mere, som de har fundet sådan rester fra ting, og så har brugt dem på praktiske måder. Og så ser de også meget med beskidt og uslidt ud. Altså her i, der er det punkere. Altså de har farvet mm. deres hår og lavet sådan en udsmykning, Jamen, de er de er lidt klassisk, øh, skal man sige, 80'er post-apokalyptisk. Mm. Som... Jamen, det kan man måske jo kalde dem. Men det, men det er sådan lidt for meget... Det, det, det ligner egentlig bare en... Det kunne godt være punkere nu til altså, dags. De, de prøver de på... Altså ikke, at de løber under edderhænderne til <laughs> at Men altså meget af det, de går rundt mm. i. Men ja, det var sådan de de var lidt punk-mode-show. Jamen lidt. Og det, det irriterer mig lidt, fordi... Et andet, det virker sådan lidt mere som realistisk... Øh, men det er igen og det var, også, det var også der, hvor filmen igen synes, den fejler, fordi det synes jeg, de sådan aktivt bruger i der hvor det bliver sådan la-la, den der scene lige før de skal spise ham der. Og der synes jeg, de bruger det med, at de er klædt ud på den der måde. Ja. Øh, og, og ja, hvor der går sådan lidt øh, Ben der hvor det bliver sådan lidt, så jeg så, ja, der, men jeg synes resten, der synes jeg egentlig ikke, det gør mig så meget, at de er klædt ud på den måde og er sådan freaky. Nej. Fordi de skal jo virke, som om de er de her degenererede, øh, ja, øh, mennesker. Ja. Og man kan sige, at det, hvis vi skal tage en anden rigtig, rigtig drålig film, The Colony, der er de jo også mm. sådan lidt ala sådan freaky på samme måde i forhold til dem, der er degenererede der, Så det, ja. det, det kan være, at der er en eller anden konvention om, at når, når folk de spiser andre mennesker, så er det den måde, vi ligesom, øh, i den retning, vi de går. Ja. Og så var jeg heller ikke vild med de her temaskifter ind, fordi det er sådan lidt, den, den starter ud... Jeg synes, jeg, jeg synes faktisk at allerede, at den er fjollet i starten, hvor de hende som badass. Lidt det der, den der, hvor hun er derhenne, hvor hun har det øje, hun kan kigge med, og hvor hun skyder hende den, en øjne dame og sådan noget. Altså, det er også allerede sådan lidt over the top action der, det, det kunne også være okay, men det er sådan... Så blandt de sammen med sådan lidt post-apolyptisk mm. epidemi, og så kommer de så ud der, hvor der så er, er det der og punkker, noget som helst, kan i. Og så pludselig kommer de der rid og sådan noget. Altså, ja, ja, der var ingen steder, hvor jeg synes, jeg føler mig hjemme i de genre her. Øh, jeg, sy jeg synes, øh... Altså ikke, at det er forkert, men det var... Det var den, den... Ja, det, ja, er, det kan, kan godt være, at filmen skyder ja, lidt ja, for jamen meget jamen med sprederhavn. Jamen, jeg vil sige, altså, jeg, jeg synes egentlig ikke, jeg synes, der hvor, hvor filmen knækker helt der, det er jo, ja, når man så ser det samme, så synes jeg, at den knækker i forhold til de der ridder. For ellers så kunne jeg, jeg, jeg kunne godt uh, sætte sådan en uh, babe-klæsken sammen, uh, sammen med de der uh, post punkere, fordi de, de igen minder også lidt om den måde, som de der riots så er på i uh, Escape from LA, Escape from New York agtigt, mm. på den måde, de sådan er, er opbygget, men, men det er også sådan lidt sådan, at de, jeg ved ikke, om de har forsøgt at være humoristiske der øh, hvor de så har sat, sat det ind, og så skal de bare være middelalagtige altså jeg kan godt set, lidt se det sjovt, i, at, at så er det bare diametrale modsætninger i forhold til den. altså så er det egentlig sådan fremtidige og det andet det er... Øh, øh, i går så en noble ridder. Øh, Eller, vi har anerkister, vi har feuralsamfundet. Yeah, ja, yeah, ja. Yeah. ja yeah. yeah. Så so, altså på den måde, man kan jo godt se, hvorfor uh, de har gjort, som de gør, men de giver det er ret i, at der er de nok, ja, sgu det for fordi fordi vi ligesom ikke ser på, på kun Skotland, men har det andet med, og så virker det sådan lidt. Ja. Yeah. Yeah. Men ja. Yeah. Okay. Og så ellers så, man er nok også enig. at altså, det er jo ikke sådan en superhøjklassefilm, altså den pacingen af den altså hvordan historien bliver fortalt og sådan altså det er ikke helt så godt sat sammen og der er også nogle clips der er også er blevet men men det er ikke ligesom det hele problem med den men det er ligesom det der har det der er faktisk godt klistret der faktisk godt klistret men jeg uh, jeg har, har lidt bedre oplevelse end du ville have med underholdelsen den. Ja. ja altså det er jo det primært det... ja sådan bilscene, synes jeg godt nok var den den synes jeg var dårlig det sidste der det sidste 20 minutter, det det var sådan noget Ja, det, synes, blev, det, var, det blev jeg, lidt for langt. Ja, ja det er rigtigt ja. Jeg synes, Men jeg synes, der er elementer i den, og faktisk okay, nu er de der. Nu er effekterne. Altså, det var mest nemlig, folk ud. Det men altså... Ja. Ja, jeg, synes, jeg synes bare, der, der var lidt for meget, hvor, hvor de var ind igennem vinduerne og slog på hinanden. Nej, det var, det, nu, det, var dumt. Det, det, det tog lidt for lang tid. ja. ja. Og det, det og de, spilte de også og og de gjorde det mere end en gang. Spillede jeg også næsten noget komisk musik og noget. Det. Det lidt. Og det og det var det, det samme der med med det, jeg havde det der aklige mode show inden, hvor jeg tænkte så synes nah, nu kører i den for langt. Altså og det det var de to der var tingen, ah, det var ikke det var ikke godt. Men okay. ellers, så synes jeg, altså så var det sådan jeg jeg fik jeg fik, fik været betalt for akligt. Øh, eh, øh, Netflix abonnement. <laughs> ja, ja, altså, Netflix. <laughs> ja. <laughs> Hvem er du enig med Mathias? De samme grunde? eller? så, altså, jeg synes filmen var måske spredt lidt for langt ud og der var lidt for mange mm. spredhavn, men ellers så oh, er det en okay underholdning. Det er sådan yeah. en af de der film, jeg kalder kalde, uh, hvis jeg får døden til at væk filmen, okay. så kan jeg godt tage den færdig i stedet for <laughs> st i stedet for aktivt tv der går i seng. Ja. Mm. Så. Men nu, hvis, hvis nu nu laver vi et svært så nej. Okay det går ikke så godt. Løb vi til nej. Hvis nu de havde øh, fundet ud af at fortsætte handlingen med de der punkter, altså de, de ikke havde haft en sidste del med medvederne, men de så bare havde, havde kørt historien lidt anderledes, og så bare lavet dem med punkter der, og så ellers også det andet. Hvordan synes I sådan havde været i, for, i forhold til for eksempel øh, Escape from New York? Så sådan altså, det jo været pr næsten præcis det samme, bare en genspilning, med, med en pige rolle fordi så skulle de jo have noget andet end... end en kur hos ham i middelalderen, som ja. hovedpunkt i virkeligheden. Og så begynder vi at tegne over i den, anden, he, i den anden, som nærmest en-til-en kopi. Mm. Ja, altså, jo, det kunne jo godt være, være en kur, men så det var er bare en, der var ind i samfundet, eller hed den? Ja, selvfølgelig. Men, men stadigvæk, det, det, bliver lidt, om, det, om. Det, det bliver lidt mere en-til-en en kopi, fordi mm. der, er, der er samfund og så er der det, der skal hentes. Ja. men er der jo sådan to samfund, der er i krig med hinanden, og i krig mod alt andet også. Men, altså, synes også Hvor det ene bare blev forsømt i filmen. Men jeg synes du også, at altså, kvaliteten af de to er nogle af tilsvarende. Hvad for i hvert fald? New York også. Det den første del af den her film. Så altså, Skip for New York, den er shitty på den gode måde. Mm. Mens den her, der har jeg lagt nogle penge i i forhold til, hvilket, altså det er jo ikke en Hollywood-film. Det er jo i bund og grunden, at vi tror en engelsk film jo, fordi den foregår i England og Skotland. Var den egentlig engelsk-skotsk, eller var det ikke et samarbejde, men bare settingen måske? Jamen jeg, jeg tror den er, den er, den er lavet i England, okay. øh, sådan, måske med nogle skotske lokale midler Men altså, i forhold til at det ikke var Hollywood-produktion, hvor man bare tæsker pengene i, for at få en bedre special effects. Øh, for at den kan sælge bedre ja. Så synes jeg egentlig den var okay klaret øh, De kunne måske godt lige have brugt lidt flere penge på At fintgøre manuskriptet. Ja øh, Lige få det peppet lidt op Fordi altså samtale Det var der ikke ret meget af Og der var heller ikke ret meget vigtigt af Nej. Så den, sådan lidt der var Bare du skal finde kur Okay Ja. Og så går man ind og finder kuren, slår sig med en masse folk, har lidt løs samtale, øh, som alle sammen handler om at finde den her kur. Der var ikke, ja. nogen, der var ikke nogen dybere ting i det, udover at hun måske gerne vil handle til sin mor. Hvor der ikke var nogen genforening. Ja. Øh. Der var faktisk lige en, en enkelt ting, man skal jeg op, hvor du... Ham der han soldaten, der offerede sin plads, der skyder det på de her folk, der, der skulle mye plads Han løb egentlig bare væk, jo. Jeg, jeg. Han blev jo dræbt, gør det Nej, men så er han ikke blem dræbt, men ja, det er jo også... Jeg, ved, jeg... Jeg tænkte bare, det kunne være fedt, hvis der lige var et eller anden henkaldelse om scener på et eller andet tidspunkt. Ej, det bare synes de jeg ikke, det, det, det, være, det, det synes jeg, det ville jeg. jeg synes for ladligt, hvis jeg skulle være ja Jamen jeg tænker bare til bare en eller anden... ja det vil jeg synes for fuldstændig... Ham og moren, eller et eller andet, du synes, de kunne lave en eller anden ting. Ej, nej, nej, nej, så ville den trække vældig langt ned på min liste i forhold til du. Nej, for det havde jeg virkelig, når de gør det, der er sådan, uh, så skal vi lige have nej. Så er de fjandler, så ville de fjandler. Nå, okay. Det er en hårdomme, der overfører mig, der er færdig. Vi er kommet til at vi skal lægge den på listen. Skal vi... Lad vi os... lade os... Lad starte igen. Ja, men jeg synes stadigvæk, Det er vigtigt. jeg er jo af facit. Jamen, det, det så er det mest spændende, hvis det der er til sidst, ja. ja. Jeg vil sige, at den kommer lige under Highlander 2. Sådan ja, en 7-plads. Nu ved jeg ikke, om den kommer til at lide under, at er. selvfølgelig ikke kan lide men også, at, <laughs> at, at det kommer den til at lyde under. Men jeg ser den for anden gang, når jeg ikke kan lide den. Lad os lige se en gang. Stranded. Ej, den er faktisk, jeg tror faktisk, den er lige det her ved mig. det Den er lidt forholdsvis høj. Men når jeg tror, den er bedre end Stranded. Det synes jeg alligevel. Den har jeg ikke meget kørende for sig. Den er en fin engeplads. Rætfærdig engeplads, vil jeg sige. Så der er det dig, Mathias. Ja. Jeg synes, den er skær. Øhm. Jeg synes faktisk, den kommer faktisk højt op i forhold til, til dem her. Øh. Ja. Den kom faktisk op på en... Øh, jeg synes faktisk, den var lige bedre end øh, en Highlander 2. Så den kom faktisk helt op som øh, som nummer 5. Nu siger, du, nu siger du noget for alt noget der. Ja, det, det synes jeg faktisk, den var. Den kommer ja. den var op på en femteplads for mig. Så, ikke vanske. Så nu er jeg ikke øh, nu er jeg ikke Mr. Øh, facit lige på den her. Nej, ah, okay. Men det er også vigtigt at være Mr. Fair. Det er så, rigtigt. Så ikke, øh, jeg tror sig selv, som man siger ottepladsen. pladsen. Ja. Samme sigt. Lige under, eller du det Friking. Soldier, over Og lige over, Solomon King. Ja, altså, Ricking, det er så også kun, fordi de, du var gennem så usandsynligt høje ja, ja, ja, ja, det er rigtigt. Jeg må være på stoffer den dag. <laughs> okay, jeg, jeg må faktisk ind om, jeg tror faktisk, alle jeg synes, det er of Reckeringen var bedre end mig. Ja. Jeg synes, er Day of Ricking havde alligevel en fed Ah. Du var faktisk virkelig dårligt i det forløb nu. Jeg har lyst lystede, fordi jeg tror også, at jeg netop. <laughs> Vi skal ikke sidde der og gå ikke efter. Nej nej, men okay godt, okay godt. Men jeg tror faktisk, at jeg har den, at, fordi det har jeg ikke, det har jeg ikke sat den til nu. Det, uh, har jeg det? Har jeg det, ikke uh, eller den, har jeg ikke? Den der højere, er nu. Okay, den to to jo, højere end det forløb. Okay, det er godt. Den er to højere. Åh oh, det jam så det helt perfekt. Og jeg troede, du skulle sagde, oh, at det er over den resultat det er for dårligt, så skal jeg lige. Nej, uh, nej, ah nej. Er Jeg troede, jeg havde Universal Soldier hørende indstignet. Det synes jeg egentlig. ikke nej, nej. Yes, jeg tror, det var alt for den her podcast, så siger jeg tak for i dag.